Oh oh oh oh oh oh oh Shques të ndërruar, assalamu alaykum Mirëse erdhët sërish në emisionin duke kërkuar përgjigje. Emision kjoj në cilin ne do të mundojmi që të ju japim përgjigje të gjitha pyetjeve të tuaj që ne kini dërguar në pyetje e që se i vizë kësë pikom. Në mua në studje sot është hojgjë Alaudina Bazi me cilin do të flasim për problematika të tuaj. Hojgjë ndëruar, eslamu alikum, mirëse erdhët. Alikum, salam, mirëse i gji. Dhe të vazhëm tani hoqë me pyëtjen e pare. Selamu alaikum hoqë ndëruar, thot, a ka nevoj që të marrë abdes nëse marrë gusëllë? Pra pastrohet krejt rupi. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu na larsua, lavdrojm, i qojm selavatë dhe selam pe pyqëmbërit e, e Tij Muhamedit sallallahu alaihi wa sallam, familjes e Tij, shokëve të ti, Tij dhe të gjithë atyre besimtarëve muslimanë që pasojnë rrugën e Tij dhe udhëzohen me uzimin e Tij deri në ditën e gjykimit. Nëse njeriu ë mergusull, me një fjalë do thotë hyn dhe pastron tër trupin, ë dhe krahas kësaj pastron edhe gojën edhe hundën atherë deturmir do thotë kjo e zaventson abdesin dhe nuk ka nevojë do thotë të të merr abdes edhe një herë. Kjo për faktin se do thotë siç ka thënë edhe Allahu i Madhërisht shumë nëse jeni do thotë të papastër, atherë do thotë të pastrohnë mjafton do thotë që të pastrohet dhe për për të qeni i gatshën për faljen e namazit. Kjo vërtetot, në mënë, kjo urdhër ka ardhë në ajetin në cilën të regohet apo në cilën urdhërohemi që të marim abdesë për faljen e namazit. Dhe përmenë, cilat pjesë duhet pastrohen gjatë maris e abdesit. Dhe në fund, Allah i madhërë shumë të regohet se nëse jemi të papastrë dhe pastrohemi, nëse jemi të papastër atëherë duhet të pastrohemi me një fjalë nuk është e nevojshëm apo nuk është i mjaftuarshëm vetëm marrja e abdesit, por detyrimisht duhet edhe të pastrohemi. Dhe gjatë pastrimit ne vëdim që lagan të gjitha pjesë e trupit edhe pjesë e abdesit, dhe kështu që nuk ka nevojë të ripërsëritet abdesi. Por e, është e preferuar, është sunet që njeriu para abde, para marrjes së guslit, që fillimisht të marr abdes, prakjo është sunet. Të marr abdes, pastaj ta të pastroj tërë trupin dhe pas kësaj do thotë mos ta përsërit të thotë abdesin edhe një herë. Por edhe nëse hyn direkt dhe e pastron trupin duke shpërlar gojën edhe hundën, atëherë është e mjaftueshme kjo dhe nuk ka nevojë të thotë që edhe një herë të marr abdes. Zoti e di më së miri. Vazhdojmë tani me një pyetje tjetër, në shkronjë një djalë thotë jam 26 vjeç dhe jetoj në Zvicër, por po kam probleme me punë. Ëh, uh, pasi bëj 7-8 muaj në punë, un po e braktisë punën dhe po bie e, gati në depresion. Mundojm thot të bëj një jetë pastër islame, e, por kam gjithashtu probleme, kam vizituar thot mjekun dhe më kanë thënë që jam mirë, ndërsa mua trupi po më putet. Dhe tani jam i pa punë dhe kur mendoj për këtë, më rrit tensioni. E, që farë e kështë dhënë si një shikuës? Si duka të thëtë, kështë shikuës ka probleme me, të thëtë mundë këtë në një problem që ka të bëj me natyren magjisë, apo me natyren gjinëve e, e kështu më rallë, pra ndaj onë fillimisht e kështë preferu, të thëtë, këtë djallë, që nëse është mundësia të shkoj, të thëtë, të vizitaj në një hoqë, i cili i këndan, të thëtë, i bënë rokje ati, i kënd nga Kur'ani dhe nga lutje të pejgamberi sallallahu a.s. Pra nuk shkon të kata njerëzë të sëllet pretendojnë, apo pse u do haqëllar, të sëllet pretendojnë se jenë haqëllar dhe me këtë i mashtrojnë njerëzit për të përfituar dhe thotë para dhe bëjnë hajmali e kështu me radhë, pra rështu e se kjo është endaluar. Mirë po të shkoj të kata njerëzë që njihen dhe thotë si hoxalarë dhe nuk mirën do të të me aplikime apo me veprime të ndaluara por mirën do të të me shërim vetëm me Kur'an dhe me hadithet e pegamberi sallallahu aleyhi wa sallam pasaj gjithashtu e kësha preferu që ndoshta mund këtë dhe problemet aspektit të psixik që ndërlidhet me atë se ndoshta një rrethan e caktuar apo një problem i vogël tek ai mund të, të trajtohet si diçka shumë e madhe, si diçka e papërballueshme e kështu me radhë. Me një fjalë them, do thotë, në rrethana ashtu siç kemi mundësi ti kuptojmë se ka mundësi njeriu të humb edhe punën, ka mundësi do thotë të mos jetë sukses në një në një profesion caktuar, kështu që detyrohet do thotë të, të, të hulumtoj apo tentoj të, të, të gjej të gjejnë do një punë që ka të bëj, apo ka mundësi ajta kryja, ashtu si gjithë duhet e kështu më radhë. Pra ndaj, e themë, në shëshimin të parë që uh, humvja e punës nuk duhet të mira si diçka shumë uh, egzagjerush, diçka shumë e madhe, por duhet të, se cili problem, do thotë të të të lihet e, në vendin e vet do thotë të mos të stërmadhohet. Për arsyesë se nëse stërmadhohet, kjo atëherë ka mundësi të ketë do thotë edhe edhe e, konsekuenca do thotë psiqike që ai të mërzitet shumë, pastaj të kalojë në depresion e kështu me radhë. Njëriu duhet të më qeni i kënaqur edhe me ditë atëse ë pjesë e jetës sikurse janë gzimet, sukseset sikur se që janë do thotë lumturia e këtu me radh, pjesë e jetës janë edhe edhe hidhrimet, mërzit, edhe mos suksesi është pjesë e jetës së së njeriu. Prandaj ë nuk është do thotë e tërë jeta e njeriu sukses, ka raste edhe kur ai nuk arrin sukses, me një fjalë dështon e këtu me radh. Prandaj të gjitha këto duhet do thotë mirën në mas ashtu siani jo do thotë që të stërmadlohen ashtu siç si nuk lejohet edhe që një problem i madh të zvoglohet shumë edhe të mos mos ia vëjmë veshin shumë e kështu me radhë prandaj unë këshaqëllu që tjetë të jetë do thotë më kujdesshëm në këtë mos gjerat, tjetë të stërmadlojë gjërat të jetë do thotë më i qetë të mundohet të jetë i përkushtuar në atë punësin e mer të mos prekuohet me atë se çfarë thon të tjerët Me e mesfarë akuzojnë të tjerat apo çfarë bëjnë të tjerat leta leta shikoj veten e ti dhe të mundoj të thot at punë që ja ja jap do thot pundhënsi ta ta kryj në formën si është më së miri pavarësisht a do të lavdërohet apo nuk do të lavdërohet a do të përfillet apo do të shpërfillet duke mos i para parë këto gjëra për arsye se e, nëse njeriu fillon do thot ti ti mast, apo ti stër, dhe thët, gjykoj gjirat në, në atë form, atëhere e, ka mundësi që të balafajohet edhe me, me ndonjë dëshprim, përshkak se dikush ka mundësi mos të vlerësoj punën, ashtu si që duhet e kështu më radhë, pra na i këto duhet të i largohi vete nga vetja e ti, po gjitha ashtu e këshiloj që njëri ju, dhe thët, po sa qështë një besimtar i si një qërë i cili dëshiron me qenë një suksesu njëtë njëtë njëti, tjetë mëspari dhe të mundot të përmirësaj raporte të ti me Zotin e madhërishëm dhe të kuptoj se suksesi në kështë në dorën e një riutë, suksesi është në tek Allah i madhërishëm edhe a i duhet të mundot të i bëjtë se bepet dhe të i mbështetet zotit madrishum edhe ne vedim se me të vërtet a njëri i cili është i përkushtum dhe i zotit i mbështetet ati ashtu si shduat, a nuk dhe të humbë kur edhe pse nështë ta ka mundësi në disa rëthana dhe situata ta sprovoj atë, por i, i sukceshën prap edhe në këto sprova është a njëri i cili duran edhe mundotit të i, i kaloj ato sprova. Zotit i mësëmiri. Kur zem pyetjen e radhës thot jam një dha musliman alhamdulillah që disa vite jam udhëzuar që nga fëmijëria. Mirpo po më mundon një gjë. Jam shumë i dhën pas veturave. Kam dëshirë të kem një vetur sepse kam nevojë për të për të kryer punët e shtëpis apo edhe të përditshme. Mirpo më frikson fakti se mos më ka hyrë dynja në zemër pasi që shumë i shikoj ato dhe më pëlqejnë. Ë që donc ju pyetje ndërlidhet me dy aspekte. Fillimisht do thotë them se është të thotë një karakter i mirë që njeriu kohë pas kohe ta vlerësoj veten e tij, do thotë se ku është edhe çfarë është gjendja e, e, ësht e tij. Për arsye se prekupimi i tepruar i njeriu të me kënaqësitë dhe me aspektet materiale të kësaj bote destinimisht e bën atë që t'airoj do thotë ajo çka është e, e, e përhershme dhe ajo për cilën është krijuar njeriu në këtë botë. Pra me një fjalë dhënja e tepruar para skanasive të saj boteve të mirave të cilat të, ka mundësi të shijojë njeriu në këtë botë, mund ta bëj atë që ta harroj do thotë përkushtimin ndaj Zotit të Madhreshëm dhe dhe rolin e tij për për çfarë do thotë jeton njeriu në këtë botë pra naj kjo do thot është aspekt pozitiv për njëri unë që kohë pas kohë të mundohë do thot ti vlerësoj edhe, e, e, i gjirat edhe ti shikoj pak me një sy se njëri unë pavarësish e, sa do të knaqet në këtë bot sa do të jetoj dhe sa të mira dhe sa do që pasuri do të ketë apo që farë do mali që do të ketë a i duhet ta kuptoj se pas një kohë caktuar pavarësish a do të jetë dhe 20 vite, 30, 14 ndoshta me së shumë të i 16 apo 17, a i do të i ato gjera dhe do të shkaj nga kjo, kjo bod, do thot, e, duke mos marë me, zve, me vete asgje përveç veprave të ti. Duhet ta mendoj këtë njeri u kohë pas kohë për arsujë se ka nevoj për një e, e, e, rifreskim, do thot, edhe për një përkujtim. E, në anën tjetër, e, edhe Allah i madrësh nuk e ndalon njeri unë që që jaj dhe thotë nësit e kësaj bote ashtu si që e ordran Allah i madrëshëm besimtaret, ola ten se nësit e keminet dunja dhe mos e harra dhe thotë Allah i madrëshëm dhe thotë në Koranin famlar dhe, dhe mos e harra dhe thotë hi scentane apo pjesën tonën do thot të kësaj bote me një fjalë do thot knacid të kësaj bote, kështu që njeriu do thot nuk dua të jet asket në kuptim do thot të përgjithshëm që ta ndaloj veten nga të gjitha knacid të kësaj bote. ë asketi në kuptimin e islamit është ai njeriu i cili jo nuk kënaqesit me dhundit e kësaj bote, asesi nuk, nuk nuk është të përcjellim asketizmin islam kjo. Asketizmi në islam është që kënaqësit e kësaj bote mos tjen për të shkak që ai të largohet nga besimi i pastër dhe nga përkushtimi i Zotit të Madhreshëm. Ai njeriu që arrin, do thot, ka pasuri, mirëpo krahas pasurisë është i përkushtuar ndaj Zotit të Madhreshëm, ai njeriu është asket për arsye se ajo pasuri nuk është futur në zemrën e ti, nuk është futur në zemrën e ti, për arsye se zemrën e ti është embushur me besim dhe me iman. Pra kjo është asket me plëtë kuptim të fjales. Edhe në këtë rastin konkret, dhe thotë kjoj djal, cil i cilë mund t'i këtë preukupim, dhe thotë veturat e kështu me radhë, themi se nuk ka, të keqe që njëri ju do të të të ketë dëshirë, të ketë makinë, po sashtërisht në, në rëthanat e kohës bashkuore, kur kjo është bë, do të të të një domaz dëshmëri, po thuaj se, për faktin se nuk është tash makina, si kurse kohërat e kaluara, si një loks, mirë po është një nevoj për cilën spaku një familje është e nevojshme, do thot, për një vetur për t'i kryur shërbimet e ti. Pra daj nëse në rasin konkre konkret ashtu si që po kuptoj, nuk me ndoj se kjo është do thot prekupim i tepruar, përderi sa është do thot, me ataj e, synon, do thot, realizimin e, e, do thot punëve dhe nevojave të cilat i ka në këtë botë. Zote edhe më smiri. është dhe me pyqin e blerimit, do thot, selam aleikum, nëse vënohë është në gjami, Dhe vin rekatën e dytë e pastaj fallesh me imamin deri në fund. Mirpo kur të përfundoi imam i namazin, harron të ngrihesh dhe, vazh... dhe ta vazhdosh edhe një rekatë mbetur. Edhe pas një kohe të kujtohet se ke harruar të falësh rekatën e mbetur. A duhet të përsëritet komplet namazi apo duhet të falet vetëm rekat i mbetur si kur në raste të tjera të harres? Në në në këtë situat kur njeriu futet në xhami dhe imam i është duke u falur edhe lidhet me imamin dhe kur kjo do të të shkojnë me vones e ka për shembol një rekat pa falë mund të marëm si shembol ka hy me falë namazën e drejkës dhe është futur me imamin imami është në rekatin e dytë kjo është në rekatin e parë edhe kur imami i pljotson 4 rekatë kjo në fakt i ka pljotsuar vetëm 3 rekatë dhe kur të jap imami selam kjo duhet detyrimisht të ngritet dhe të vazhdoj një rekat pasaj të jap selam mirë po nëse a i haron edhe kur jap imami kur jap imamin selam në të dy anët edhe kë nga harresa jap selam së se bashku me imamin edhe përfundon namazin edhe e, kjo i kujtohet në atë moment do thot para se mund ngrit nga nga namazi do thot duke qen ulur atëre nëse i kujtohet në atë moment ai pavarësisht edhe pse ka von selam e vazhdon një rekat do thot ngrihet edhe pse ka shikuar anash ngrihet e lart e vazhdoi ta një një rekat dhen në përfundim të namazit para se më dhon selam dy an jap selam vetëm në një an dhe i bën dy dy uh, secde që thon do thot secde e harresës dhe pas kësaj jap selam dhe me këtë e përfundon namazën dhe nuk ka gjithçkë do thot ai ka harruar apo ka shtuar në në namaz diçka ajo ka qenë do thot selami për arsyes se ai ka dhënë selam në fakt para, para përfundimit të namazit është një sikurse më shkon ruku para leximit të Fatihas e kështu me rad prandaj e ka bën një vepër para kohë e ka përmirësua atë me mesazhin e kaba. Kjo nëse ndodh do thotë koha e, kur ka vonë selam nuk është e gjatë, sikurse që mund të jetë do thotë disa minuta ose edhe edhe nëse është ngritur dhe ka tentuar të dalë pe xhamis, po ende nuk ka dalë, nëse i kujtohet, edhe nëse i ka bërë disa hapa, nuk ka gjithëkëçi, kthehet e vazhdon tani rekate dhe i jap selam ashtu siç tham pak më herët. Mirpo nëse koha është e gjatë Menjëherë del nga xhamia dhe folme të tjera të ec rrugës e kështu me radhë dhe i kujtohet më vonë, atëherë ai obligohet që ta përsëris namazin prej fillimit. Zoti e mëshirë. Për të thënë selam alejkum u rahmetullahi ve berekat, o pitaj ime, është kjo. Nëse kemi problem të vazhdojmë me gazra, atëherë çfarë të bëjmë apo si qendron pura puna për namaz nëse lëshoj gazra kuptohet pa dëshirë? Pastaj nëse gjat abdesit ndodh të lë me lshuar gazrat a vlen abdesi apo jo sepse s'ka mundsi ta eliminoj këtë të keqe gjithashtu ne dim se abdesi është mbrojtje nga shejtani dhe besimtari është mirë të qëndroj me abdes por çfarë të bëjmë në këto raste kur nuk kemi mundsi ta mbajmë abdesin janë disa çështje që duhet sqaruar në këtë pyetje shkojmë do thot në në çështjet e parë në lidhje me nëse njeriu do thot ka probleme me gazrat dhe nuk ka mund si ti mbaj ato atë herë themi se nëse kjo ndodh në form të vazhdueshme me një fjalë vuan nga ndë një smundje dhe thët edhe nuk ka mund si në asnjë form të, të, të rrid dhe thët me abdes atër në këtë rast ky kalen dhe thët në, në në situaten që quat sahibu udhër dhe më në person me arsuetime edhe në këtë rast ai, nga aj kërko që të merë abdes në filim të kohës e namazit edhe ai namaz do thot ai abdest do thot konsiderohet do thot i paprishur deri në momentin e në kohës kohës tjetër do thot ezan i tjetër e, edhe nëse në këtë në këtë kohë ndodh që të ketë do thot e, e, gazra të vazhdueshme kjo nuk prish punë për faktin se është i arsytuar dhe ka vuan nga nga nga smundje nga e cila nuk ka mundësi të thotë ti mbaj gazrat. Mirë po, nëse kjo nuk është thotë aspekt thotë nuk vuan do thotë nga një ndonjë smundje apo gazrat janë të vazh, vazhdueshme për një kohë caktuar e kështu me radh, atëher ai duhet detyrimisht pas çdo prishje të abdesit ta përsëris namazin, ta përsëris abdesin. Nëse kjo i ndodh edhe në namaz, atëherë ai obligohet që ta prish namazin, të shkojë të marr abdesin dhe ta fillojë namazin përsëritëm nga e para. Ështu më radh. Pra kjo është do të thotë çfarë kërkohet. Por gjithashtu edhe nëse në çastin e mbajtjes së abdesit themi se me të vërtetë Kemi edhe hadithën në cilat në nëndzit islamin dhe thëtë në, në, në, në, në, në qëndrimin apo që, që besimtari të rrimi abdes, por në rastin konkret nëse ka probleme, atëre eh, inshalla është i falur për mos për praktikimin e kësaj. Zote edhe më smiri. Ta një hojtë ndëruar, parë nëse të vazhdojmë me pytit e tjera, dhe të bëjmë një paus të shkurëtër. Shkos të ndëruar, vazhdojmë i të qëndroni me nesë, sepse këtë themi pas pakë. Që sendruar kur kthehem në studio pas kësaj pauze dhe vazhdojmë me, me pyetjen e radhës drejtuar i radhës, thot, alaikum, të ftuarit ton. Shikojësi radhës thotë Selamuleikum Hoxhin Durrari, jemi në martesë që 10 vite por nuk kemi fëmijë. Kjo gjë as pak nuk na mërzit të dyve. Besojmë në Zot dhe jemi shumë të bindur se Zoti nuk na harron edhe nëse nuk na në gjson me fëmijë. Përsëri jemi të lumtur pyetohemi me Zotin. Por desha të pyyes çka është puna me të afërmitan kur Tamiren amirën ta kthejnë me të keqën dhe të shprehen me fjalët andaj stka gëzu Zoti ty se je mëkeqe kështu me radh. Çka duaj të bëjmë me këta njerëz që përzihen në punën e Zotit? Kësë që çarim do thotë se e bëri do thot fillimisht në në në rastin konkret se nuk kanë fëmijë, do thot është shumë i pranuar dhe plus Allahun e madhërisëm që ti gëzoj do thot ta gëzoj këtë familje me me fëmijë, edhe themi se çështja e pasjes respektivisht mospasjes e fëmisë do të thonë nuk është një çështje që ndërlidhet direkt do thot me me dy prindër, mirë po ka disa shkaqe, si themin edhe shkaqet të cilat ndërlidhen. Prandaj edhe është urrësi e Zotit të Madhëreshëm, ashtu siç përmendet në një verset do thot në Kur'anin e namlar, se ati që dëshirojnë i jap mashkull, ati që dëshirojnë i jap femra, fëmi femra dhe ati ati që dëshirojnë dë e lën do thot pa fëmijë, do thot e kështu me radhë, kjo është do thot i nështrot urtësisë Allahu të madhërishëm dhe vullnetit të ti. Dhe neve duhet takimi parasysh se në bot e, ashtu si që janë të për shpërndara të kënjerëzit, do thot mirësit dhe e, dhuntit në përgjësi, ashtu janë të shpërndara edhe sprovat e fatkesishë. Pra ndaj Allah i madhre shumë dikën e spravon, do thot, me mos pasje të fëmive, dikë e spravon, do thot, me smundje, dikë e spravon, do thot, me ndonje e, e, balavacim tjetër e kështu me radhë, dhe kjo, si që thash pak me heret, e, kjo pjesë e jetës, si kurse që janë gjërat e mira, lumëturia, gzime, hareja, kështu me radhë, duhet ta kemë parasyshë se pjesët e jetës janë edhe edhe mërzit e sprovat e këtu me radhë. Prandaj kjo mund të jetë sprov e, për për kët për një familje, prandaj ata duhet të durojnë edhe të jenë të mbështeten zotit madhreshëm, por edhe mos të harrojnë do thot lutjet ndaj a, zotit të plot fuqi shumë që ti gëzoj ata me fëmijë. Kurse në në në, a, në në pjesën tjetër të pyetjes ajo çfarë thon të tjerët është e vërtetë se kjo mund të shkaktojë do thotë mrzi më të madhe do thotë te kjo familje për arsye se njerëzit mund të flasin. Mirpo neve duhet ta kemi parasysh se pavarësisht se çfarë ndodh apo si mund të rrethënat, njerëzit shpifin akuzat të, të këtyre natyrave. Ata ajo çfarë ata thon do thotë është vetëm një pretendim dhe nuk ka fare bazë në të. Neve tham pak më herët se, dhe thot, mës pasja fëmive, mund të jetë sprovë për juve, pra da ju duhet të, të bëni sabër, deri sa Allahu Gjellë o Ala, dhe thot, ju, ju gëzën, dhe thot, me një fëmi. Por unë këtu duhet të tërheq vetëm një, një shambull, se akuzat nga njerëzit shpirt këshin, dhe thot, nuk kanë të ndaler. Edhe vetë pejgamberin, sallallahu aleyhu vësallam, e kanë akuzu, akuzuar, ma dje dhe njejtë. Ne vedim se i dërguar e Allahut, Ka pas fëmijë, mirë po, të gjithë fëmijët e tij kanë qenë të thotë vajza. Ka pas edhe djem, i ka pas dy djem. Po Të Dyt i kanë vdekur e, shumë herët. Edhe kështu disa njerëz shpirtkëqin edhe që nuk ja dëshironin të mirën pejgamberit sallallahu alejhi dhe sallam filluan ta akuzojnë atë se po të ishte ky njerëzi i Zotit, njerëzi do thotë i dërguar i Zotit, atëherë Zoti madhreshëm do të jepte fëmijë dhe do ta do të lindte pas as. Mirpo me vdekjen për ata pretendonin se me vdekjen e Muhamedit sallallahu alejhi dhe sallam do të përfundoi çdo gjë. Ai nuk do të ketë pas as, kështu që Që do të do të jetë një njeri i cili do ti do ti ndalet do thot prej ardha do thot nuk do të ket pas ars këtu që nuk do të lej pas vetit do thot kush do ta trashigoj dhe kështu e akuzonin edhe i dërguar Allahu i madhërisëm edhe për këtë shkak e zbriti edhe surën Al-Kawthar inna a'tainaka al-kawthar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar ku Allahu i madhërisëm me një fjalë ngushllon të dërguar në Allah lavdërim e edhe pashaqoshim be te duke përzgjuar ato për të mira të cilat Allah i madhëshëm i ka vënë atij në këtë botë edhe në botën tjetër e poshasir do thotë i tregon se si Zoti i madhëshëm i ka vënë atij do thotë një lum në xhenet që e ka emrin Kauthar ëë prandaj i thot Zoti madhresumti lutju Zotit të thot dhe, bëhu i përkushtuar ndaj Zotit tënd duke falur namaz dhe duke therr kurban kurse ata të cilët akuzojnë ty ata janë ata të cilët do të mbesin dhe thot, të thot të shkëputur dhe pa pasas dhe pa njerëz se se do ti do ti kujtojnë ata e jo Muhamedi sallallahu alejhi wasallam prandaj edhe në rastin konkret themi që mos ju mërzis kjo për arsye se kjo është vetëm një pretendim dhe akuzë dhe shpifje që mund t'i bëjnë ata mund ta mund ta bëjnë ata njerëz shpirtkëç ju vazhdoni te ne ne rrugën e juj keni at besim për të cilën falet pak më herët e inshallah e, me lenë e Zotit shpresoj edhe unë lut Allahun e Allah madhërisht që tju gëzojë do thotë me fëmijë në një një, një të ardhmë të afërt Zoti i mëshirë. Vazhdimë pyetjen e radhës të thotë për çilat persona themi se janë përbuzës të Islamit. N Nuk e di shumë qartë çfarë është për qëllim do thotë me me fjalën përbuzës ë nëse është për qëllim Njerëz të cilët nuk e dojnë Islamin apo flasin keq për për atë, atërë janë atë janë ata njerëz që që nuk ja dojnë, do thotë, nuk nuk e vlerësojnë Islamin për të mirë apo në të kundërtën, do thotë, bëjnë shpiftje dhe tentojnë, do thotë, ta do thot, identifikojnë, do identifikojnë, do thotë, Islamin në forma dhe mënyra të pa saktë, në formën sa më të keqe, vetëm me, me qëllim që ta promovojnë, do thotë, apo ta apo aratesin islamin si një fe do thotë e e rrezikshme apo si një fe e prapambeturis e kështu me radhë. Këta mund të quhen do thotë për buz dhe njerëzit nuk e duajn islamin. Fyrad radhës thotë cilat janë gabimet e mundshme që mund t'i bëjë një njeriu gjatë namazit. E, gabimet të cilat mund t'i shkaktoj besimtarin namaz janë të shumtë, do thotë mund të jenë gabime të cilat bëhen me an të thanjeve, apo me, me gjuh, me, me fjal, jëngabime që mund bëhen edhe me vepra, e, si kurse që është dhe thot levizja e tepërt, apo kryrëja ndo një veprimi të caktuar, dhe thot e, e, i cili nuk kërkot në namaz e kështu me radhë. Pra jënë të shumë të ato, por e, ajo që ka është e veçant, apo që ka duhet kuptoj besimtari, është se e, për gjithdo gabim të sënën, ka mundësi të shkaktoj besimtari në namazë, ajo mund të kompenzohet me antë sehvi sejgjdes apo me sejgjden e hareses dhe pra, për këtë shkakt të thot edhe e, është e parapar që njeri u t'i kompenzohet ato gabime apo t'i korigjohet ato gabime që mund t'i shkaktojt të do thot në namaz me antë të këtyre dy sejgjdeve që i bënë në fund të namazit. Vazhdojmë tani me temën tjetër. Sot kam hasur në një webfaqe e cila posedon material islam, por disa tema që ata e quajnë psikologji islame, ju kisha lutur shumë që të më ndihmonin nëse fillimisht është i pranuar ky term dhe si duhet të jetë qendrimi i muslimanit rreth psikologjisë në përgjithësi. Shkenca, psikologjia do thotë si shkencë apo si lëmi, do thotë është sikur se gjitha shkencat tjera edhe pa uzgjeruar themi se do të në themon nëse shikojmë nga aspekti se psikologjia studion do thotë edhe pse në kuptim është për qellim shpirti, po në fakt shpjegon apo studion aspektet e, e embranshme të njerëzit me një fjalë do thotë mendjen, sjelljen e tij e gjithë me radhë veprimet e cila kanë të bëjnë me aspektin emocional të tij. Ato rëthemi se kjo nga vështrimi islam shikohet në të njëjtin formë do thotë, edhe Islami do thotë i vlerëson edhe edhe i çarson këtu aspekte, e aspektin emocional, sjelljet e tij të mbrojtshme, mendimin e tij e kështu me radh, këto do thotë vlerësohen edhe janë të pranuara. Prandaj kemi edhe edhe në gjuhën do thotë edhe tek musliman me 10 libra të të shkruara që bën vëzhhtrime të aspektit psikologjik edhe ndërlidjen e mësimeve islame do thotë me këtë fushë ë sikur që mund të jetë do thotë psikologjia e e e do thotë thot, sjelljes së mirë e kështu me radhë e kështu me radhë kemi shumë e shumë aspekte që mund të bëhet kë ndërlidje. Nëse është thot nga ky vështrim atë nuk ka të keq që të lexohat edhe të mësohet do thot psikologjia duke bërë do thot krahasime të, të kësaj natyre. Mir po janë disa aspekte në të cilat mund kjet, thot, të ketë do thot devijime të në kuptimin e shpirtit apo në kuptimin e disa veprimeve të cilat e, mund të trajtohen nga aspekti psikologjik, mirëpo që këto mos jenë do të thot në përputhje me të saktën dhe ato mësime islame të cilat do të thot janë të qarta edhe edhe vlerësohen. Prandaj është shumë ë vështirë të jepet një, një përgjigje e përgjithshme në në lidhje me e, qasjen apo vështrimin islam nda i psikologjis, për arsujë se në parem, do thot, ajo që farë studion psikologjia është e, e qartë edhe është e pranuar, do thot, nuk, nuk studion ndo një fushë të ndaluar, por mund këtë, do thot, disa konkluza apo disa aspekte cilat vlerësohën nga vështrim psikologjik të mos jenë në përputhje me ato që janë të sësharuara në mësimet islame. Zotë i dimës mirë. Nëse një grua aborton spontanisht para 80 ditësh, a konsiderohet gruaja lehon apo jo dhe çfarë të bëjmë me embrionin? A të pastrohet dhe a duhet t'ia ja falim xhenazë? Janë dy çështje këtu. Në aspektin e parë, në lidhje me gruan e cila uh, aborton, themi se nëse uh, embrioni i abortuar ka fillu, do thotë, uh, vrehet në të forma e njeriu, do thotë, mund të vrehen, do thotë, pjesë uh, e trupit të uh, të të njeriu sikurse mund të vrehet dora apo gjishti, sy, koka e kështu me radh, atëra në në në këtë rrethon edhe pse nuk ka arrit 190 ditëshin, pra nuk ka arrit të thot kohën kur e, e, i fryhet do thot shpirti, ajo duhet ta konsiderojë veten lohon dhe është e drejtë që të çëndrojë do thot pa pa ma, pa fal namaz dhe pa xhiruar deri atëherë kur të përfundojë do thot kohë e lehonis, pra nuk është kusht që pritet 40 ditë, mirë, po pritet vetëm ajo sezona kur ajo ka gjakderdhje, mund të jetë 10, 20 ditë e kështu me radh. Ë, kjo domoshtë çështja e parë, pra, kurse çështja e dytë, nëse embrioni i cili ë është aportu, do thotë ka dal prej prej barkut të nënës, nëse nuk, nuk ka kalu moshën, do thot 120 ditëshe, pra nuk është fryrë shpirti, atër e drejta është që ajo, e, aji embrejën, do thot, të mos pastrohet dhe të mos i falet namaz i gjenazës. Mirë po nëse kalon këtë fazë dhe e, është momenti, më thonë, do më honë, ka ndohë, do thot, aborti pas fryrës e shpirtit, pas 120 ditëve, me një fjalë pas 4 muajve, atër e me e drejt është që at embrion do thot, ta ta mbështjellim me shefin dhe t'ia falim namazin Zot i dhe mësmiri. Vazdojmë me pyetjen tjetër, hojë ndërruar, Zoti është përblev për mundin ç'o po e bëni dhe un kam një pyetje. Punoj në ndërtimtarri dhe bën ngjyrosjen e shtëpive. Tani kam një punë të ngjyros një lokal që në fakt është një lloj kazinoje, vend ku bëhet lojët bigjos. A lejo të bëj ngjyrosjen e atij lokali duke pasur parasysh se un kur ta bëj ngjyrosjen nuk do të ket njerëz aty? është parim, dhe thot, në jurispronzenit e islame, se e, njëri u besimtarë, dhe thot, jo që nuk i lejohët, dhe thot, të, të krye i veprimet e ndaluara, dëmohën të bëj harame vetë, i ndaluarë, dhe thot, jetë edhe një ndihmuës, dhe thot, qoftë edhe në formë indirekte, jo të drejtë për drejtë, në kryen e ndonjë ndalesa, apo ndonjë harame. Në rrasin konkret, këj puntorë, dhe thot, e, nuk do të los vetë do thot bigjos nuk do të jet prej atyre që do ta kryej vet këtë këtë gjënahë do thot këtë ndales mirëpo do të kontribuoj qoftë në formë jo të drejtpërdrejt ë ë gjatë mirë mbajtjes apo ndërtimit apo ngjyrosjes e këtij objekti i cili në të ardhmen do të shfrytëzohet do thot për kryerjen e këtyre harameve prandaj e drejt e tij është e do të thëmo e drejta është që ai mos mos ta merr këtë punë Por Arsuysa Allahu i Madhreshum në Kur'anin famullar thot: "Wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal ithmi wal 'udwan." Uh, Allahu i Madhreshum na porosit ne vetë që ta ndihmojmë njëri tjetrin në punë të mira dhe në devotshmëri, e mos ta ndihmojmë njëri tjetrin në punë të këqija ë uh, dhe në armiqsi. Edhe kjo do thot form do thot e ngjyrosjes e këtyre lokaleve apo lokale ku kryhen do thot veprimet e ndaluara është ndihmës në punë këçi. Prandaj e drejta është që ai mos ta merr kët punë. Zoti e di më së miri. Hoxhi falenderit për përgjigjet tuaja. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Shkoj të ndërruar kaq çifte edhe për këtë emision të sotëm duke kërkuar përgjigje. Ju tashmë e dini adresën e redaksis onpyetje@csvizg.com. ده نتاكيمين الرادوس السلام عليكم <تصفيق>